الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الْعَابِرِي سَبِيلًا حَتَّى تَغْتَسِلُوا سورت <تصفح> النساء کې په دې ولې احکام بیانيده چېرې سره اسلام د یو یو مسلمان راتلا جديده اسلام درعيت وې <تصفح> آریک شپاله احکام ذکر شو 34 آیات پورې چې اخیری خبره پکې وه عبد الله ولا تشرکو به شیئا دا به شپاله سم حکم اخیری چلاوی که احکام ګنشي او د الله عبادت نه پاتنه شي توحیدی ذکر کو ورد شرکیو کو اوغی پسیح حقوقم بیان کرل احکام سلطانیبا رستو ذکر کوی دا ٹاواننا دیمینز کی یو عمر مصلح بیانی وی اور پسې هغه خلق له قران زورونه ورکي چې لري په احکام کې نقصان کو او خاص کر اهلي کتاب و وعوذ بالله او ویلو چې دلای عبادت کوي بندګي کوي نو په عبادت تو کډیر اهم هغه صلات ته وداغي اهم عبادت ذکر کوي او داغي چې څو فرائض دي شرایط دي هغه بیانې چېرې کې الله بنده تاسو مر آسانتیا کړی دا تخفیف یې پکړه دي هغه بیانې چې بنداونې یریږي چې دازن شم کولې الله وینې ما ډیر آسان کړي دینو یا ایواللزین آمنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا من ازدیکی گئی مانزتا پداس حال کی چتاسو بے ہوشیئے بنشکیئے سکارائی ذکر کڑے مطلب تینا حرغا حالت چې انسان کیسه غفلت ہوئی. او په خپل مانزه پوره په حقیقت نه پويږي او توجهی وطني نه کده نشې د وجینېم اوګه غاده خوب د وجینېم چې وبند له خوب زور ور کړی نو دغه په اړه حکم دغه حدیث کې چې وزدي شي خوب دیو کی. بیا رستو دي مونږ کي کوخوي وخونو عذابو کي کوخنو قزاويو کي په منځه او پوشکنه دغه زه په دې کې هغه احاديثم د حضرت ابن عمر رضی الله عنه وي ما خانبان اورې د پروجه کي اځوبه ناستوم کړا تا وګورې ته عام مخکي دي ته عام ګرستشي نو بانداو پخ خپل مانزه په ونشي فکر وې ټول هغه تهي دااسې مو په ور سره تر دې پوره وضاحت کړل چ هر بندې د خپل مانزه په مطلب ځن پوئ کې چې د په معنی کې ما چې دې معنا ولوم زی چې د سورې فاتحه وي ور سره د نور چې په دې پوئ کې کنا او کله چې دا خپل مانزه په الفاظو په معنا او مطلب نه پوئږي نا غم دې آیتلاندې راځي جو ہوا غندائی چھی ہوئی نشمذ دا کولے بس <خق> ذہن میں کمزورے ڈوٹی دی داغ مازورے چہرا دنیا نوری خبرے کارونا اور اور او کتابون او ارسز دکئی او د خپل مانزو ترجمان شیز دا کولے ندیم ددی ایت لان دی ایمان والو منځ دی کېګه مانځتا چې تا سو پنا شکی حتا تعلم ما تقولون الانیز دی کېګه چې تاسو هغه سو, سو چواهې په دې مانځکی ما تقولون کې ما وصوله هم دي هغه سو چواهې او ما استفهامېم جوړیږي پوېګې تاسو ما تقولونه چې سواه په ایمان زکی دا د صلات یو اهمیت شو چې دې تا وړیر د بیدارې په حالت کې او د توجوه په حالت کې مانځه ترازی چتا باندې د دنیا هیڅ قسم بوج نه په بدن باندې په ذهن باندې بیا مانزه لږه رازي چې خو خوشاله چې جماعت رازي او مخکې نو ډیر خوشاله شي زړګی دي سکون راشي مده ته حالت د صلات وای د صلات نه یو معنا پلاغه ست شويده چمنزو ابي ادغه معنا چمنزو تمرانز ديکيږي چې تاسو په بيوشه کې ترې پوري چويږي چې سو تاسو په دي مانځي کې اومن دي کېغه په حالت جنابت کې ځکه غوم به ودسي د لويا العابري سبيلن مگر اغسلين چې مسافر وي تیر دونکي لري هدا یو معنا مسافر دا زکه د صلات نمنګ منځ واغستو دا عابري سبيلن او مراد مسافر اخلو چې کوم مسافر تا تا وبو تنم لایویږي نو که د غسل په ځای باندې تیمم وای نبی عليه وسلم کوي نو ته اجازهت شو دا یو مان نه دا دیما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قوالل زهم قوالل داړي چې صلات نمراد واخلو جمعاتونا زیونا ده مانزو چه من از دیکه گئی جمعات تا خداوات ندلتا که اخلو چه ولا جنوبا الا عابری سبیل ذکرده ده معانی و یو قانون ده چه لفظ یوزل ذکرشی نو یو مانات واخله. ناچی بیاوتا توجو و ضمیر راجعی که نو بلا ما نتواخلان دیتے استخدام ہوئی نو دلتا والا جنوبان صرحت نمراد جمعاتو او د بری سبیلن نا اغا صرحت دی چه اغاوست دی او دا حادثه و تپی خشواه نو اغا کبا دی جمعات روانی دا سی زی نو اجازهت ته وتا بیا مراد مسافر معنا نه دا بلکې هغه سره چې تیریږي په لارې د جمعات باندې هغه وبوتا او حمامته غسل خانه اجازت ته چې کومه لار تلی دا با په جمعات ته نو د ته اجازهت ده دالح چې مونږه صلات نبیه مواضع الصلاه واحلوا ک قرطبی وې مدارک وې نو <تصفيق> دو مانی دیز اکی کمرا تنعین سولاد شی نو ده عابری سبیلن نمسافر اگر پتیمم کولی شی او چمرا تنع مساجد شی نو عابری سبیلن اغسلی چتیری گی پلاری دی جماعت نو اگر کدی پا جنابت کدی غزر دیو تندت ایجازت تی اگر <تصفيق> کدی حتى تغتسلوا الپنځ دی کېږي چې ځان پاک کړي یا په لوی پاکیت سره چې غسل دي او یا داسې چې دا غي تزرورتي اوس اعذار بیانې عذرونه انسان ناجز دي د دې عذرونه دي علاوه ته فحر عذر کې آسانتیا کړی دا وین کنتم مرضى کچرتا سو بیماری چدوی استعمال تاسولنی جایز او علی سفرنی یا فسفری چوبنمو او جاهد منکم من الغایف یو حال دارین ورامن ویلو کنه چکل واو په معنا ده اوسر رازی ناغال تذکر شو فَنْكِحُوا مَعْتَابَ لَكُمْ مِّن النِّسَيْ مَسْنَى وَسُلَاسَ وَرُبَى قلتا وَوْا فمانا ذا او سر قلتا وَوْا فمانا ذا او سر او على سفر انسمان حال داده چه ده پس فر بانده وی او جاحد منكم من الغایت وی دلتا او او راقلی او تنستاسو دحاجتنا و دست ضرورت وی او استم النساء يزروت وي غسلته ام بستريم كلي فلم تجدوا مان دي صورت کې قران کنايات ډير ذکر کوي ظاهري لفظ به يو سي معنا وتنه بل مرادي لازمي لک دلت کلامستم نمرد جامعه تم ابن عباس رضی اللہ عنہما حسن بسری حضرت مجاہدو عبی بن کعب حضرت تاؤس سعید بن جبیر دا ٹولتی نا دا مانا خو اندار دیخ پل مانا خونا دا لمس بلیت کے استعمالی گی ادلتا کنائے په مجاز باندې حمل له او دا قول دی ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا ایوازه دا قول لے دی اه ورستره دې ټولو خلک اونې چې دا یاد کړو بدی خاول اغيق قول کلې صحابه او تابعین او امام ابو حنیفه دا غواره کړی امام شافی سیرثنا فلمان آخلی لامستم چپاغیموی او دسماتی فلم تجیدو ما ان نمو میتا صوب لم تجیدو کی مخفل مانان دا لم تقدیرو مفسرینوی چقدر نیپو بو بانده نو دیکھ دیر حالات رالو اغا حالت پاکی عمر آگئے چھو بنا پیدا کی گئیم تیمم بوئی اغا حالت پاکی عمر آگئے چھو بشتا دے لیکن بیمار دے تا دا دا پارے استعمال نہ دے سئی تا دے ام پلم تجیدو حالت پاکی عمر آگئے چھو بومشتا او دے استعمال ہو لے لیکن زسر ذريه نشته دي چې او بده په کويو کې و څنګه و برابر واسي اسباب و سره نشته دي چې و برابر واسي ځان الله نظم فلم تجيدو کراغه يذغيتو مجد نشته دي او بو اساني دي او دې نشيت ليده او بو او مفسرين وي ولي لمنعين من حیتن او سبعن او عدوین علتا او بو سر مار پروت تے تیک ادار آسوک نپری دیو تا یا او بو سر زندہ سر دے یا دشمن دے نبت دا په حق کلم تا جیدو دے او بنمو بی کانتا یا او سر او بشتا دے پا خپل بار کے او پا خپل سامان کې او دس پی کینو بیابدتن دی نمری ت د په ک را یا داسې حالت دی چې اوبهخررسږي د سره دومره پیسې ن شتهري چې اوبهپې واخلی کنی د لګیا د خلک ګیلې د سرهشته د لم تجدو ک را مزه کوو په سرین د لم تقدرو معنا کوي چې ستا پهې قدرت نه بسونه نمو می تاسو به فتیممو سویدن تویون فستممو ہے قستو کې زه خور او پاکو او طریقې داګه پرانیې دا طریقه خې کنه زکه دین مون ته عبادت خې او مون طریقه خې فم سہو بیو جو کوم کې په مخونو باندې و اېدی کوم او په لاسونو باندې دا ته امام دی سنګه کې او داس په وخت کې او بکم کمز ته رسول شنو ته ممکه و ام لاس پاره ټول مخراح کلي شي اوسنګه کې څنګهلو سرهل المرافقيو په داس کې ته ممکه و مر سرهدا سي بغي قياس کړه سعید څتوي مفسرین وی السعيد وجه الارض مخدز مکی من رملن او حجرین او مدرن او ترابن کش گئی دمس مقرر گغاتای کلوتای غخورای کل مکانن من جنس الارض وجد جنس دزمک نئی <تصفح> او شامی وی ولم یکن علیہ نقعن اگر ک پاری دړه نهی پرتا او جده جنس دزمه کې نذینو ته موم پکېږي ډیر سذنفقہ کې بیا راځه ما کلی داسه دیت سو عید وایس امام شفیع سے ګرانا کړي را اغه سو عید اغه سمو کې توي چې غزرغونه کوي بخورزمہ کو وی تیمم نوے ولی لازمہ دا مګه هو تویل شي کناخه صرف وجه الارض ټول لغات ولیکی چې مقصد زما کې کاه خوړی او کا زرغنیوالې کارنګ ان الله کانعفو غفور یقینن الله معفی کون کې سم راسانته دا نو کوس اسرائیل اسرائيل نه ریته وی ویلو چې خانو خوا بو ګوره قرض یې کی الله په دې امت عصانه کړی دا کنه مافي کوون کېو بخشش کوون کېو نو دای سوک نوې چیرته د منس خو ویما تمون نخ کاریو زګچ یو بشته یو ګوره د تممو او بشته نو او ته او ته عذر دې کنه ها تدا موایا داغه سیمام شیا پی سیمم د تیمم تعلق سپک کتلې اوی داو دسته نه رسی نته ک تیمم وای نو صرف دا غوخ مزبا پکې پی انور پینیش کولې چې ور ما ته قضا پاتې دی ور نفل کو منا تا تیمم نس جوړ کړم دا خوې د ضرورت ته 파ره دی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وید خدای باندہ سنگر ضرورت تپار دے صورت ماہیدہ کی براشی چیغی سر ایوی لی دی چو لیکن یرید الله لیتوہرکم الله تاسو پدیمم تیمم سر خپاک یتوہرکم بس اگی گو سپاتی نشو ناغوی دیممو دا, دا دس پرخ نشتا ہے ار سمره مونږ کولی پېکول شي قبل وخت پاتې نو هغه پېم کولی شي دا د سود تیمون مونفرق نشته چې قران ته وګورې خان حدیث کې مراد نبی اسلامي او صلی الله علیه و سلم چې اترابو طهور المسلمي ولو لا عشر سنینا دا خوري د مسلمان د پاره پاک وایلي بل اسکل راغو په وبوبان له قدرت ناراضي نو کوي دي هلک اداره نو لچیرا زموږ ثواب کم شي نه عفو غفور عليك ان شاء امر مسلمه ذکر شو د واعبود الله یو مثال بیان شو چې په کې هر صرات لا توحید پکې راتوي یا کنهبودو یا کنهستاین سجدا روکو قیام تسبیحات دا یو اهم عبادت هغوینه رستو زواجیر دي هغه خلق لا چيري پدې اش파ل سو احکامو کې نقصان کاو عملې پې نه کاو دې دې تساجت اوه اهل کتاب دی او ټول دواجر په علم تر سره علم تر دې تعجب د پاراستمالي کې وسړې داسې کار کوي چیا غا ناشناي او ټول خلق وته حیران اجداس دي قران هغه په عالم تر سره ذکر کوي چې دي کار تا وګوره وګوره دا تقریبا ترلسه پوری ذکر کړي دي ها يشتورون الذلاله يا يريدون تغل السبيل والله االهم بيعدائكم دښمنیزه سره کوي الله يحرفون الکلمه ويقولون سمعنا واسنا پیغمبر ته دا څه او بیا ګور مشوګم لیم بیل سنتم وَمْ وَتُعْنَنْ فِي الدِّينِ اَوَا تَمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اَوَنَهَمْ اَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ انفُسَهُمْ اَلَا بَلَا پَكِشْتَئَوْا بِيَامْ زَذَانْ صَفَائِي كَي یہ بخلاقه اَوَ لَسَمْ اَنْذُرْ كَيْفَ اَفْتَرُونَ عَلَّهِ الْكَذِبْ دا لَس خباستونې د اهلي کتابو الَم تَرَ اِلَلَّذِيْنَ ايته وګوریا او کسانو ته څومره ناشنا دي او تو نصیبهم مینهل کتابه ورکلې شوې داغه تاسو برخه د الله د کتابو د تورات عالمان دي اکارونو ته وګورم یشترون الظلله تام ګمرهې په بیا <coughs> ا وبيخه په ناغستا زمون خلق په بیا اخلي هو کومته او ترزان کی ارس ګران او دا شي ارزان کیخه پیوس خو اوس الورو پینزه زره باندې خو کل ټی وی کیږي یشترون الظلاله په دې په اسی اهلی گمراهی په بیا باندې و یرید ان انظل السبیل اځم خباست یو ګور اراده لري چې تاسو گمراه شئ د سیدینا دا اهلی کتاب دی ښا دا غي نسل له او غي مسلمان سره ټولو کار کوي د گمراهی سيزونه جوړي امونک ته سپلای کوي د منکورونو تهران نه استل <تصفح> دا ولي يريدون ان تضل السبيل الله يطسكم راکینو ځان ته اوساته دا خوستاسو استاذ او حقو نو مسلمانانو چې تاسو د خپل دین او اسلام او قران د دې کورونو تننهستې و ناغيولګي د استادو کورونو ته ګم راهی د نن لن ساتھه وګوره ولي والله اعلم باعدائكم الله پیجنې تاسو دښمنانو او تاسو یې نه پیجنې تاسو ته تا دوستانو وای چې موږ خو یې تاسو په حمایت کې یو الله یو خپل دښمنان نه پیجنې چې به هلاکه نو ورته وس د حفاظت علاج مخې چې د شمنې وکې تاسو سره ولې ګن تاسو ته تا ضرر نشي رسولي ولي تاسو سره دا سي دم ده سم بم ده دا کلمات وایې کنه وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا حضرت شیخ ووي چې انسان ته سلوور طرف نه خطر ده د مخ کې ناګرست نه د چپ طرف نه او د سید طرف نه الان <سؤال> دې هوځم کړم الله <سؤال> په رحمت نو الله <سؤال> سلور <سؤال> وړو طرفه نه حفاظت کوه ولي په سلور صفاتونه بیان کړو کفا بالله ولیان کفا بالله <سؤال> نسیر تاسو نه یېږه الله یما خطبه ان کړې په خپل رحمت کافی دې الله مددگار کافي دې الله دوست وليان وكفا بالله نسير او کافي دې الله مددگار ذن مونا دسي پتونې ذکر کړو چې ارې ګما دشمننا خو مرګرتایم کوا تعلق اوسره مو ساته زبرد تن ساتم کنه وسوی چې د دشمنانو مو پیجن د کنا من الذين اعادوا داغه کساندي چې يهوديان دي يحرفون الکلمه ابي طول مرد دن بنیادنا نل کنا تهریف کوي د الله د کتابو تخپل تورات تحریفونه سمره کړی بدلئ کلمې د الله موازہی ذخل معنونہ ده خدای د کتاب سره ظلم مخا او پیغمبر سره ويقولون اوای د پیغمبر په مخ کې سمې انا چې مونږ واورې زستا خبره او خو وګومته یې خلې خو په توجوه سره واسوینان دې مطلب دی نګور ظاهر کې پیغمبرتا او مؤمنان دا مطلب ښکارا کو چې موږ تاسو خبره ووري دا واسوینا دبل چې انمنو موږ نور څوک واسوینا من دونکه مممن دونکه ستانه سیوا د بل خبره موږ ته وغوګنه ا مطلبې بل سو چوا سوینا مونږ اورید خو مونږ نه منو زل کې وې دا وی کنه واسمع غیر مسمعين به خلقو ته داسې وي چې مونږ پیغمبر توایو چې واسمع زمون خبره ووره غیر مسمعين مکروحان ستاسو وګوږی په دغه خبره را نه شي چې نه موږ د ادب کو کنه ګوره اذب یکو نو غیر مسمعن مکروهان ست په غوګو دي بده خبر را نشي هر <تصفيق> چې باکي خلک کوئی کنه کوئی بادشاه سلامت دا هغه ته دعا کوي کنه خو دغه خبر چې اسنه سلامت ده د ديوم دا, دا خبره ا مطلب سو پزړ کې مطلب یې دا و زمون خبر وورا غیره مصمائن نشی او ریدون که خیری و تکولی لکه مونگوائی کنشی و دوال و گونو کنشی که مومنان پی نپویدونا اللہ پویدو کنا چه دی پا خلیس دی پا زلیس دی آخو دارسن خبر دی علیمان بی ذاتی صدور دی وارد من خبران نشی او ریدون ابیا بیره اینا لفظ اوه خدا سی به وی چلایم بهلسنه کی په دی خپل جبولره زور به ولور کچ راینا نشپن کې جوړ کو چرواها خدای کی سمر بعید اشاره وا یا هو اغه پیغمبر واغه وحی دی چې نبی لی اسلام کلا د مکیوالو غډي بيزي سره ولي هر پیغمبر دا کار کړی حدیث کې راځي پیواده موسی عليه السلام نو هغې او توی چته په خوخه چرواهه وي پیغمبر شوی نور عینا به ځکوي دیم دویم اشاره کوله په دې کې د صحابه چې بس س به کرامون نهې ګړي بې جوړی کړي دي او سر چې کم پهله د خوا نپلی د روان کړي کلی او ځای ک جګ دی کله بلځې جګ دی د قبانې ګړي د جوړ کړي دي د ظالمانو خبرې نرائ نه به لیم بیل سنتي حال دی لا نه اړون کې خپلو جبو لره زور به ورکو. کی غلط امانه او بیادبی گستاخی تی نه پیدا شي وتوانن فی دین او د یوم خواصت طائنین عیب پیدا کاو په دین کې دا ټول <سؤال> کفر دي کنه کسوک په اسلام کې عیب پیدا کوي کسوک په قران کې عیب پیدا کوي کسوک په پیغمبر کې عیب پیدا کوي دا ټول کفر دي کنه سوره توبه کې بیا را شي الله جل ذات تیرا د دې په خبرو اړهږه موږ له غصې راځی کنه چې رځ يهود سره فا کار کول غاړي الله ربه له ذات توي خير دي دعوت بوله ورکو اه والله يقص الحق الله چا باندې عذاب نراولي اخو حق بیا نه کو سو خپي ښهاله دي وللا ولا دعوت ورکې ترغیب ورکې وی سم خبر وا په دیوت افکارو نکو کدی دغه په سم خبره کړې نو سمره फायदा وا سم خبر اسنګ وا ولان قالو کدی يهود ویلې وي وی د پیغمبر په مخ کې سمه انا چې مونږه ستا کلام واوري ذوال ثانا او مونږه تابعداري کنا لارې په دې اطوانه الله پازو وا اسمع او ته زمون خبر اوره ا دې انورې ته نا کټکولې وې لږه پکارو غیره مسمع انت ساجت ونزورنا اورای نه نه وې ونزور نه ویلې چې مونږ ته وګورم مونږ ست پکتو خوشالي ګو لکان خیر لهم دا وړي رافیده مناوہ فعمل و بسوک کئی خواه دا خوش قسمت خلق و کار ده چهی ده پیغمبر پا حق کې ده عدب نا او د احترام نا کار اخلی دا خو اللہر چاہتا نا نصیب کئی دا بڑیر فید من و دیل را او دیر درست بواپ دین کی ولیکن لا نوم اللہ و لكن دی اللہ زخپل رحمت نشڑلی دی اللہ جی زخپل رحمت نسوک شڑین دیبلس مرغریش کنا اغم شللیو ادیم دا هغه مرګ بکوفریم دا دا کفر دا زلا سوسو زلا وتوی وغان نمنینو پزدي ایمان ناراوړي مگر صرف پخلی وجبه وې د او یا قلیلن ډېر لږ kesan pkge ta muslimanan shiu چې راقلیل معنی مفسرین وې د ادم دا بس دا سه بوه وی چې نشته به کې مؤمنان ترغیب د اصل کې خام دا خو الله را بولې زتوي چکه دې يهودو داسې ویلې ونه څنګه واخاوه کړه نو سوتہ خطاب کوي اي اي الذین اوتل کتابا کسانو کتاب له کتاب در لښې و دې دې خپل نوم نه او شرمېګه اوتل کتاب د تویل شي نو تاسو لاغه عمل پکارو چې د کتاب سره مناسبی کنا امنو ایمان راوړې به مان صلی الله علیه و علیه قرآن چې مون نازل دی مصدق الیما معكم او ست صورت نکئی تصدیق کی داوی کتابونو چتا سر دی ایمان راوله د خپل ځان باندي رحم وکای ګورې یا وغاپاین من قبل نت میسو جوحان مخک مخک د دینا چې په شکل ما ماخون است تاسو څنګه تمس تمس دیته وی چنه پکې پوزه یی نه پکې سترګې نه بس خلې اس نه یی وس لکه شاه تربت تسټ چيږې کې سدي یاسین کیوم ویلو ولاو نشا ولا تمسنا علی اعینهم الا یکزو غوارم نمات سگران نه نه دا پری محبول الغضب لاس را کاګم فنردها علی وباگر زمون دی مخن ولرا شاگانو تاسو وسروم کولی شو او نلعنهم یا بلانت کو په دی باندې بلشان کمال الناس حب السبت لکه مونږ جلانات کړو په خالي والو چې شادو غانوم ته جوړ کړیو ګر یو دو جوخ په لمانه د اخور سک پیجنې چلاوله مخن اروان کی شکلونه باور روان کی ذریدہ بداملای په جوان نکنه اغه دئ ام معنا امام راغب وای جئونیه بالوجوه ار رؤسا اول عیانو کله د ووجوه نمراد دا غقوم سرداران معزز رؤسا او کبران دته نمرادي الله و اذا دا کو باراور اساو ختم کما فنرذ علی اذبار اسمانا دا عزت بو ول په بیزته بدل کم دا دولت بو ول په غربت بدلکم کم الله کول شي دا سه د ترقيه په زیه و تنزل را ولم فنرذ ها یا اعلانت باو کپدی باندی لکا چلانتو مکڑا پا خالیوالا هم وکان امرو اللہ مفعولا نو خلق انتظار کاؤ چو رئیگا سار با پاسید چی رشاعت نشاد دوگان جوڑ شویی کنا اللہ ایتبا کی شک ہے وکان امرو اللہ مفعولا اللہ چیو خبرو کنو ابھی حقیقی هو دا بیا له خبره ده چې خو خنډي ویلی چې اوس په دې دنیا کې کدل تنین او اخرت کې ورته نه جوړ کی یوم داړې چې که شکلونه نه بدل شوي نزلونه نه خو بدل شوي دي کنه زلونه خود دغه شادوګان او خنځیران او پوشان شوي دي کنه او کانه امر الله مفعولا کې اشاره دی ته دا عیوب د دې ذکر شو غورا ټول ګمراہی هغه استل کول او یې سره دښمنۍ کول د پیغمبر بد ادبی کول د قران د تورات تحریف کول دا ډیر دی پکنا الله وي چې داغه هله ګناهونه دي هغه معاف کیږي خو یو بل مرض ده پکې چا قابل له معاف کیدو نه ان الله لا یغفیرو ان یشرک به بشکلا بہننکې د دې خبرې چې هغه سره شرک وکړي شي وایا فرمادو نذالک لمن یشاء بہننکې دا غی ګناو نو چې کم د دې شرک ندی او الله چې هغه لري دا خبره بکشته لري لمن یشاء چیراده وشی نو ګناو نه ټول بغیر د شرک نه نه معاف کینو دیو جنمفسرین ذکر کوي مدارک وئی صاحب ده هدایم وئی چې وقاد ابانت هذه الایاتو دی آیت یو خبره کار کړه هغه دغه چنه صاحب کبیرت ففی مشیت الله هر هغه سره چې لوی قتل و غیره د لوی ګناوه نواگذ الله ارادي ته حواله شي ودنو ان شاء عفانه کغه نو مافي بو ته او کې ان شاء عقبوه عليه او کغه غي شي نو زب بول ور کینو مترکمي ما لم تکنل کبيره تشرکن چې شرک تني رسیدلي خبره غواره ها نو بخکته ګناونه الله معف کوي کنه اما اما وتزيله خوارج وينه ا چا ویل هغه وی چې ګونه وکاو امش جهنم می ده ناری دې ایتونه انکار کین زکو امت وته کافر وی کنه چلا وی دې معفوما ويغفر ما دون ظالک لمه يشاو ته شرک نہ کم هر سمری اٹول الله ماف کوي کنه امه بالله فقد افترا اسم نعظیم او هغه چې شرکو کوده الله سره نجوړی ایکا ګناډیر لوی چونکه دا بحث د هلي کتابو ده کنا ندلته کې افتراو ښا دی خو جوړول کول کنا دی په دې کې دمر تجربه حاصل کړي وا چې شرکونه جوړول افترا اسم اعظم اذا عوام په حق کې ورستو راضي فَقَدْ ظَلَّدُ وَلَا لَمْ بَعِيدًا عقید لارنہ گم رہا شو خدا غیب حق کے افترانہ دیوئے لکھا دا یو قسم زجر او لس خباستنے بیانی پاک دو, دو پاتی اَلَمْ تَرَا إِلَا لَّذِينَا نَقُورِ عَقَسَانُ تَعِذَكُّنَا نَفُسَم دینہم چسرد دمرا تا ابنا او الله یو ګورو ته یزکونان بوسم د خپل ځان سمره صفای کوي چې ابنا الله یو احباء او مونږو یې د الله محبوبانیو دوستان یو مونږو د انبیا او اولاد یو پاک خلق یو پلار پلیر پنیک باندې ډیر پاکه کورانه ده یزکونان بوسم د خپل ځان صفایوم کوي الله په دې نکي یتزان پاک کینسو چلبوشي دا پاک والے او نه پاک والے دا الله اختیار کوي بل الله یزکی من یشا بلک الله پاکی او څوک چې وغواړي د پاک نه پاکی پاکی نو جنت قابل شیم ولا یظلمون فتیلام او ظلم منشی کوله خلق سرا اس قسمه فتیلان کنایات تمون باکی نایده ده قلتنا چه صاحب ده بحری محیط وی کنایتنان تحقیر الشیئ و ایشارتن الى اقل شیئن برای تینکا موالی دیخوا نفتیل باتیتا وی کنار بی باتی دکا یوری اڈوکی کی یو نرے تار گنت سپین تومره دې چې په ګوتونو شي نیولنه ښا نه ری تفاهيل وی ادم اسلام علي کې زیات په اړه د قلهت ته پاره ښا نذیر سره ډیر مسلې حل کیږي ښا کی چل دې چا ویلی ولا تشترو بیاتی سمنن قلیلا دې دامت لږ د دا چله کې په ماخله ډیر په واخلې په باندې وای په دلته وسو چولای ظلم او نفاتیلہ تیسره باز ظلم نشی کولې پاندازه داغي تار دا دوکی د کجوري او ډیر به کولې شي دا هم قران دې د پاره استعمالې چیکنای شي د قلت نه چی بالکل الله سره ظلم زیاتې نشته ځوان او لسم انظر وګورا که فافتارون علی الله الكذبا سرنګي جوړی پالاباندی دروغ کم چې موږ د الله محبوبان یو تپل د روغ جوړی او ایبل سوق بجنت تنزی الا من کان نهودن او نسوارا مرته روغ جوړی دا تسلی مومنان مؤمنان دی په خلی په سمزه دی خو بار سرس وې دا ټول الله وی ضرورت دي چې جوړ کړي په ما باندې ښه وقافيده اسمم مبينم او کافی دې دا دروغ جوړول گناهکاران الله صرف دا یو گناہ چې په ما دروغ جوړی ما ندی ویلیو دا ول کافي دې ښا دا یو بحث د اهلي کتابو قباحتنا قباحتنا ذکرکل زکه چې کم شپاله صحکام ذکر شو الله ډیر اصلاح وکړه ندی پاږی کې لګیاو <coopernes> نقصانی یک او تحریفات یکول دویم زجر بیا پالم ترا سره او ذ نور اعمال ذکر کوي ها او دا د هغه جملي معنا کوي چې یوریذون ان تذل السبیل تاسو چل جوړ کړی دا سیلاره تروا باسی چې هغه کې کفر او مشتا شرک مشتا وګرزان ساتي الامتران غوریت ویل لذین هغه کسانو ته ووته نصیبم منل کتابه چې ورکل شوی دغه تاسو بره د الله دې کتاب زیند پاره تورات زکړه دې چوس په کفر کارونه کوي یو امینونا بالجبت و التاغوتین یقین کوي پس حیرانو او په شیطانانو باندې ګورداږي په خبرو یقین کوي الجبتو ابن عباس رضی الله عنه او سعید بن جبیر ابو العالیا الجبتو الصاهرو مراته نه جادوګر او امام راغب کل ما عبد من دون الله جبتو بغیر ځلان چې د چا بندګي کیږي دا غيتا جيبت ویل شي کارن سانده کار شيطان دی کارا ثبوت تکار شي او اتوا غوتو شیطان تاغوت شیطان تویل شي روستو پیتم آیات کې قران د دې تفسیر کوي یریدون انت این تحاکمو الى التواغوت وقد امیرو ان یکفرو بی ویریدو الشیطانو ان یزل و انظلال حضرت عمر رضی اللہ عنہ دامانا نقل چه الجبتو السحرو والتواغوتو الساحرو والکاہنو جبت دے سحرو جادو تاوی او تواغوت اغا سلیده چی دا کار کئی خود باره بانه ناس ده او ری او تواغواز کئی را شکینا که نو بعد زانه او تلگیاشی نو را گیری که دا تول جبت او تواغوت ته دا دا احلی کتاب او نا میراس پات شوید پا دیبان دی اقین کئی نن د خلق کو کومره یقین ده ورکه تا ته اج وایا یا ذالک تا منځو کا الله بواسطه اجت پر کی اکه پورې ان نستا په زور ده وزان خو پر تمو با سکن ادي بروانی پلانیزه کی بابا دې پلانیزه کی یو پیر راوت دې پلان او غوی الوموی زرو کو اغه غور حدیثه نبی علیہ السلام چې من اتا کاهنان و صدقهو فقط کفرا سوچ چې دا سجادو ګر تا او کاهن تا راوی چې هغه تا وې نو کو چې دا خبره غور زما د خبرې وکړي کو نبی علیہ السلام یې کافر شو نن مخلوق لګیا د نوکو مينت مخراب و تا کې چې مکوای زان مګونانګار وای زان اخرت مخرب وای دا خدای يهود سازش دي دا ټول د سازش ده دا کار کوي وایقولو نا للذین کفرو او دی په حق دا غي کسانو کې اجداد سحر منی دا جادو کوي او دې سره محبتي سوې و حیوا دا لري خلق دي ښا داوی سا دا مسلمانان دی دا ډیر په پہی دایت تی من اللزین آمنون دا دا غی کساننا چی دا ځان تا مومنان مسلمانان وائی نوی دی دا غی نا خدی سبیلا دین که دا, دا ساہران دي که نا ادا پیران ظالمان دی پا دا غی خلق و دیر لاسوی چی دا کمول روانی او ناستی وطا ناغه پیران یی صفات کوي چې راواز دنیا کې خا خلښت کنه وګورا دا ویره په خواني ساده مسلمانان دی هر څمني هر څو ایماني پیدا قران وی لي يهود بوم هغه په لته دار په حق کې وي چلاو تا کافرانو چې لذينا کفرو ولي په سهر او جادو چې سو یقین کین نو کافری کنا او غي وسوي ها اولائی من الذین آمنوا سبیلا ویدال خلق پحق دے او دغا پیغمبر مرگری چی دی مومنان چیزان تاوی اغید گمراہ شوی دی اولائی کللزین لعنهم اللہ دغا صحر والا خلق سمرچ دے اللہ پا دیباند لعنت کردے ومن یلعن اللہ فلن تجدلو نصیرم اگه زوک چه اللہ پلانتو کی تبا نممی نم د دا داپاریس سوک مددگار دا داگی دا یهودیانو دا کار خوا دنیا کے پا دیئے سمرو پیدا کول اگورا دا خبروا چه نبیل اسلام با تدعوت ورکو چې اسلام قبول کې اسلام قبول که ناگی دا دین مخ نشارو لے چکه مون اسلام قبلو خو موږ نه دا کار پاتیکی غټ کاروبار چې زموږ دروازه دروازه سم رمضان د پاږی کې الله دی توی لو چې ولا تشترو به اسی سمنن قلیلا استا د ټول مادن ټول دنیا کې یوځے کې دا زمایوي کلمه تنرسي وطا دنیا سرکلا او زمادین دی پرې خو دو ام لهم نصیب من الملکیم زجر ده آیشتا ده دیده پارا سبرخا ده بادشایه نا فیض اللہ یوتونن ناس نقیره کچره ده دی اختیار وی کنا نو دیبا نوور کلی دی مومنانو تاو دی پیغمبر تا نقیره پا منزل داغی داغ دا اڈوکی دا, دا, دا, دا کجوری داغی اڈوکی کشا تا یو نره پته اونته د چرټونګه نقر نری تنقیروی ذم راقدرې وې چاله نو ور کړی حضرت قطعدوی اناس هونه العرب حسدتها بنو اسرایل وید اناس نمردل ته عرب دی دا حسد و سره چا کاو دا دې هلي کتابه داغه زه حاکم وی رحم الله وتعالى حسدت اليهود وقريشن يهود او قريش سره ډیر حسد کوي لئن نوبوته فيهم پیغمبر پاغي کې پیدا شو د دې وچ دا ولي ده خو زمونږه بيزتي وکړه هغه عزت یې غیلا ورک نو واسطه یې وځه سره حسدونو نل حسد کوي کلهاس کې هم څه اختيار شته ارزق په بندول شي ها ډوډۍ او په بندول شي نه نو څې حسد کوي ځان خراب وای ايشتد ادي د پارا صبر خدای نه کچره وینو نه به ور دی مؤمنانو ته د پیغمبر تعالی نقيرا حسيه امي احسدون الناس بلکې د حسد کوي د عرب او سرا د مومنانو سرا الناس مانا دلتا کبیر کی المراد دعاونا الرسول والمؤمنون تایا دی پیغمبر سر حسد کئی مومنان سر حسد کئی پس بان دی علامات آم اللہ من فضلہیم پاغا او پاغا دین بان دی چلی اللہ تا دخپل محربان اینا تاخد غیص قابلیت نو خو الله ولا خپل رحم سره دا مرتبه ورکړینو چې ذو اخری نبوت په دی عربو کې راولم بس ورې کو ولا ها کدی وي چې مونږ لایقو او ذینو لایقو الله وینا دې زک لایق دې چې ذذ مشران پیغمبران تیر شوی غیله الله سمره لویلې نعمتونه ورکړیو تنګوري فقداتنا علی ابراهیم الکتاب والحکمت یقینا منور کله ابراهیم علیہ السلام لا کتابهم والحکمت او پیغمبرهم واتینا ملکنا ذی مالم ورکلی موږ دی تا بادشاہل وی دغه په نسل راغلیو کنا یوسف علیہ السلام بادشاہو سلیمان علیہ السلام د ټولي دنیا بادشاہو تا راغی اولاد زګنه ها نو سنگ قابل نشو دیم د ابراهيم عليه السلام نو سه او د اسماعيل عليه السلام پاولاد کرا غلید کنه نو سنگتاسو یی چی قابل نه من فضل هی نمراد نبوت تخه ابن جرير وی چمان الفضل فی هذا الموضع النبوته التي فضل الله بها محمدا دا و شرفا بها العربا چلا په نبی عليه السلام دافزلو کو عربو له د عزت ورکو نو دا اهل کتاب وسره وس حسد کینو نو د حسد نتیجې شوو فمن من امن نبیه دیر لک پدی کې آسو کو چی ایمان راول په دی پیغمبر ومنهم من صدانو انور هغه چیغه ته نه من شو شو بی ہی که نبی علیہ السلام تزمیر راجی دے چا پیمان راولو چا رانوڑو وکفا بجہنم سعیرم او کافی دے جہنم ددید پارا سوزون کے سنگ با یوز الباو بی سوزی بیا با سمشی کنا اللہوی نا ان اللذین کفرو بے آیاتنا بے کسان چی کفر کھلے زمان پدیعاتنو سوفن اس زرده چه داخل به کمونگا وورتا قلما نذجت جلودم هر وقت که چه اس وزی دا سرمنی ده دی بدلنام جلودا غیرها بدل بکمونگ دی تا سرمنی نوری دا سد پارا لیزو قلعذاب چه دا عذاب اغا درد او سا کی خوا عذاب سکل من درد دو تا معلوم شد نوری نوری سرمنی او پیدا کی دلتا اون پا سری نوی دا کنائی دا امام راضی ہوئی یمکنو این یقالا حاضر استعارتن عنی الدوام وعدم الان قطعی مطلب داری چی دا عذاب نبنب بچکی گی تولو مرو فا عذاب کی عذاب بنا ختمی پدی باندو نو تعبیر ته انداسو کې چې سرمونی اوسوځي نورې او پیدا کوم اوسوځي او پیدا کوم نو دې سره هیڅ کالم دفشو چې کوي چې شیخه چې ګناهونه کړیو ناغه سرمونی اوسوځي دي او, او چې دا نورې پیدا کین نو اږي تاسو دی هغه سرمونی خوزی سره په دنیا کې نیوی چې دې په ګناوه نه کړی دی په جواب داشه چې دایره الله مطلب دا دی چې هميشه بس سرمنه ورمنه نه هميشه وایبس او کو حقیقت باندې حمل شي نو مطلب دا دی چلاوي ذلیل عذاب ور کوم دیل درد ور کومه سرمنه نو دل نرسي دیل رسي اگر کزم عقل فذیکار نکین عقل سو شيخه عقل خدای الله په کارونو قدرتونو کې کار نکې لی یذوق العذاب ان الله کان عزیزا حکیما وشکل زور اور ذات ته فقاس وګزور اور نشتا خدای حکومت ته چې دنیا کې او تاسو نو وینو مهلت ور کې بشارت والذین آمنو واعمل الصالحات یو کسان چې او عمل کې عمل صالح په سنو دخلوهم جننات تجری من تحتها الانهارو خام خواب اے موند داخل کو اغا جنتون تاجبهی گی بالانده لونو داغینا یا دا بنگلو داغینا نهرونا خالدین فیابا دا میشه بایی پاگی که میشه لهم فیازواج متوحراتون دا دید پارا پا دی جنتونو کی بی بیانی دی پاکی ونو دخلوهم ظلن زولیلا داخل با کدیل را دا سی سوری تا چی دیرو گد دی دا ام کنایا دخوا بس بلاغت ډیر زیات دی فلما ناتیو مغستیشی اگا سوری چی حدیث کرا دی دیوی ونی دلان دی که یو سلی پا اسبان دی سل کال منزلو کی ندا غی سوری ننشیو ذللان ذلیلا تم راوغت سورې ده ذللم محدود اتهم د دې چې مراته نه آرام ده زکه سورې سره آرام راحت لازم ده کنه الله وی دې رغه درام دنیا کې استل شیو نوږه آرام به تحصیل شي خان دواله سوا سورته النساء هرې کې احکام درعیتو چې بیان شو ابیاګه خلقو له زواجرو چری پکې نقصانات کوله او زه خو خنو چې دا په خلقو کې جاری شي کنه د دین وروسته دایمه یی سده احکام سلطانیي دي چې دا هغه تعلق د سربره سره د امیر سره د مشر سره دی او هغه نه ذکر کې په دې صورت کې اول ذاد چلاوي امانتو نور که اخپلو خلقوطان امراو تحکم ده ان اللہ امرکون تعدل امانا تیلا اہلی هام چه امانتو نور که اخپلو حق دارانو که دویم ور پسی یو کمش پیتکی یا ایواللذین آمن واتیع اللہ واتیع الرسول اولیل امر من کم رعیت توی چه داسې سی مشران و شریستاسو حقوق اداکې مساواتداریو کې بغاوت او تموج جوړوي ښا دریم حکومبرازی 71 کې ولې دي کې لګوځهته چې کله تاسو د مشرانو اتفاق راغې نورځې اوس په دي خلق وباسي غی ته بدین رسول غاړي وایته سوې چې ما علم او ځان می پوره کړنو ده بناستمو نا يا ايو الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا سباتا او انفروا جميعا ځان سره سامان واخلې ضرورت اووزه د دریم حکومت jihad په سبيل الله سلورم حکم و ذکر کوي چې احتیاط کوي چې مسلمان دغه قتل نشي ډیر احتیاط کوي و جنگ کی خوارس کی گئی نوابی آرستو ذکر کی دو نوی کی بحان میں کی وما الا خطوآن خیال کوئی چی مومن دانا قتل نشی بارے دیر احتیاط کوئی دا سلورم حکمو فینزم حکم ورپسی ذکر کی چورن میں کی چی دا اللہ پر لار کیو دا اللہ پر نو ډیر تحقیق کاوه یا ایو الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ډیر تحقیق کاوه مسلمان تک اخر نو آئے چې غکلیم اوې آتا سبي تور راواړاوای چې دی یری دی وې نه نه اصلاح ذنیت ته توېخه پینځم حکم څه دی اصلاح ذنیت که کوم ذکر کوي 97 کې د هجرت مساله چې ګوره په خپل ځای کې د دین کار نشي کولې او پریشانی زدتا نوزه کنه د خدای عمل خډېرو هرته کنه ان الذين توقوا وملائکه الظالمي انفسهم قالوا في ما كنتم ملک ولا بياده موت په وخت کې پیغور ور کوي چته دل ته څله نه اسوي چې مون زاو د نشه کولې کليمه نه شوېلې عبادت نه نشه بل په وتلې وکانا حکم د هجرت شپغم وم ذکر کې مسئله د صلواتو چې د جنگ په کې مون څنګه کئ 101 کې وي وی. پیدا دربطم فل ارضی فلی سلام جناح ان تقسروا من الصلاتين دا سفر او د جنگ پو اخت کی مند بیا دیر کوتاها دی سفر کې دور اکاتا دی او د جنگ پو کې بیا یو او اکات تی شي شی داغی طریقہ بخی اتم حکم ایو سلسلور کے ایک سو چار کے ایک کی ذکر کئی ان اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّمْ د بین الناس سو مطلب چې ملک فتح شو اللهمکم نه بس د قران قانون پګی جاری کې چې هغه خلق او د دین پته ولګی د اسلام آسانتیاوته معلوم شي او مراعاتو ته معلوم شي دی اجازه خدای اسلام نه د خبر جونې دا څه حیوان پر شانته ورشوي دی دغه قرآن قانون پی جاری کړي چې د اسلام لخوا کوونه خبر شته دا ته احکام وصل نه هم حکم ورستو راځي 135 کې هغه د دې اتم حکم تفصيل له چې قانون و څنګه جاری کیږي او دا وسو غواړي قاضي حاکم دا هغه به شرطو نه دی دا حکم دی دانه قامدي سلطانيه چې دا د بادشاه سر د مشور سره تعلق ساتي ان الله یا امرکم بشکل امر کی تاسو ته مشرانو ان تو عدل اماناته لا اهلهم چورکه امانته نا خپلو حقدارانو ته کاغه مانتونه د چا مال دی او بل په قبضه نو مشران له په کار چې دغه ورکی کنا <تصفح> په حق حقدار تور شي او ابن کثیر وایي هو یا امو جمیع الامانات دي ک ټول اماناتون راله الواجبه علی الانسان چې انسان باندې واجبې من حقوق الله علی عباده که آغا حقوقی چه دا طرف نبا بندیانو دي یا حقوق د بندیانو په خپل کې په یو بل بانده نا آغا تین امراد دی دقا سی امانات کی دا امراد دی بندیانو کی فرقی یو بنده دا سی دی چه آغا دی. یو کار قابل دی آغا بی پوئی گی فاغا جز دی غریب دی نا آغا دقا سی گر دی او نا اهل خلقی اوترالوان دی کرده او دی, دی. ایڈھاک چې خې روپسې پوېګي نهه الله اذا سمکه وای کنه چې کوم صالح لايق دي او کار ناپاغزه کې نه وې نا لائقت تل لري کې دغه آزاد حقوق نه ده کنه ان توعد الوانات الها دې دې اکثر مفسرین هغه حدیث نقل کوي چې نبی له سلام مکه معظمه فتح شو پاتم کال دراګه بیت الله ته خو... تالاو... او چابی او ایتن سروا چیوی دا زمازی مواری دا اگنم حضرت عثمانو دا رست ایمان راوڑیو او چابی نوار کولا دا اگر زمازی مواری دا ما تا اجازت نشتا دی او حضرت عیلی تی نپزور و چې که دا خدای بنده پیغمبر را غلی دی سات دا پارا نووری کولاو که نبی علی اسلام دن نلال بلال ور سراو بلال ور سراو بورو مشران و سراو دلال دا سی دین ده خواب دا دین ده اچی بیا رووتن و صحابتن تپوس که چه نبی علی اسلام دن سچلو که وی دور که تمنزو که کمزیکیو که دا دوستن و ترمین زا دا غنو بیا صحابت تپوسو نپولو او چې څنګه راو وته رويدا ayat نازل شو چې نن لا یامه رکمن تو د لمانه ته لا اهله هم الله ز ته حکم کوي چې امانتونه ورکې خپل حق دارانو ته نو دا چابې ورسوي عثمان ته حضرت علي بیا ګرځیدا غنمون تو چوي مونته نو دا چابې دی واخله هغه یې ناخلما د غسينه وي بي واخله استا په حق ayat نازل شوه وی کافر په حق کې او خدا یات او توين وبس به ایمان راوړو ویدا ځ سیدینه چې بدايه کې د کافروم خیال ساتل شي چن تو ظلمانات الهیا واذا حكمتم بين الناس كلاچ فیصله کوي د خلکو په مین کې ان تحكموا بالعدل ان فیصلہ کوي پنساف بناناس ویلي کومه نه نه یو يهوديان کارسو کی او جې فیصله رااله انساب پکو اي ان الله نعمه يزكم به بشك الله ډير بهتر واعظ کیتا واستان او قران سره ان الله كان سميعا بصيرا بشك الله رضون کړي او لذون کړي سميع او بصير سوک دي الله ده هرچا خبر او رضون کې الله دې هرچا په حل باندې رضون کې الله دې حاضر ناظر دي ته وينه دا د الله صفت ده دویم حکم یا ایوالذین آمنو ایمان او اطیعوا الله واطیعوا الرسولان دل حکم منې چې دا قرآن دې او د پیغمبر حکم او منې چې دا سنت دې اول الامر منکم اوغا علم او هغه مشرانو چې خواندان دي علم دي پتا زکه او درای دي نو د هغه خبره ما نه دي کی اشاره خصوصي دې امت اجماع ته چې دې امت اجماع معتبر ده الامر هغه چې لري لا ذی اتہاد مرتبه ور کړی ده لکه صحابه کرام خلفای راشدین اپه مخ کې ادا که څور پسینور نو د دې जबाबاری پهومت لازم کړی دغه معنی کوي ايل ولاتو والعلماء هغه تاسو باندې واليان مقرره شوه دي او علماو کنه دا وی خبره ما نه دغه ابن عباس رضی الله عنه موي قلل اولو الفقه والعلم دا معنی کہ حضرت جعبیر رضی اللہ و ابن عباس رضی اللہ و حسن بسری حضرت عطوان مجاہد چمرات ندا دی ہون یہ رویت دابور دا رضی اللہ و نو کی راغلی دی چی عمراء السرایا چی نبیل اسلام بیو زیتا یو جماعت لے گو اپا غیب امیر مقرر کو نو بو هره روی اق عمر او سرايات نه عمرات دي نبي عليه مقرر کوي چې دا وستا سو اميري نو اول الامر منكم دا خبره ما نه نه کنافه ابو بکر جساس جس ومي رحم الله نو دا پکې رال اول من منكم خواندان د علم او د فقيه چې پتاسو کی دي ذذکو چې داږي خبره ده ځان نه نه ده ارې وتا اوس تا خبره ز قرآن نه کوي د حدیث نه وکي ارستو ام راشد زکه تاسو په نرسه او غي په رسي الله والا استعداد ورکړې قابلیت ورکړې دا قوتي خیر خیریتي نو بس زمونږ د دین د اصول لي قرآن حدیث اجماع او قیاس ولول امر کچره ټول را جمع شون دا نه اجماع جوړشوا او که یو یو امامینو داغه نقياس جوړ شو دا زمونږ د دین څلور اصول دي کتاب الله او سنت او اجماع او قياس ها چری جا جګړه جوړه شو فین تنازاتم فی شان تاسو اختلاف پیدا کو په یو مسله کې کلهګه مسلې هم فردو اله الى الله والرسول نو واپس کېدل را د الله کتاب تاو د پیغمبر سنت تا فیصلیو فضی کی سرپکا د فیصلې ده پاره بیا ده فرضو ولي تنازو ډېر خطرناک شی ده په دین کې تنازو خطرناک شی ده امام حنیفو تبدتیان وی چې څوک په دین کې جګړه کوي چې مړ یوري مړی ناوړی اصلیا څه څه ګور پیغمبر جوان دیده کمار دیده آغا سلا جوان دیده دیده تنازوی امام بو حنیب رحمت اللہ وی لی لیده یا وقت که چیدی پسی مند کی په چیدی پو مسلح کی جگلی که دا جگل خبری دیده راشا که نیده ادو سو خبروه امان چاوام خبر نشی داگی درون باده علماء و وقار شي علماء راشه که نیده کتاب کی نو گوره قران او سنت باندې نظر واچوې دا خبره په خپل کور کې دفقه کنا فین تنازاتون فی شأن قران یې خدغا فیصله کوله ده ا دې وت تنازو یول کی ټول ملک په خبر کی او د اسلام بیزتی بی بو کی علماء بیزتی بو کی خلک وو یې ردی مولانو خدادین داسې پټا کا غسته ده توبوس ارسه به قران فیصله کی واپس کہہ دی لرم دللا کتاب تاو ده پیغمبر سنت تام په دی فیصله کوي ان کنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کتا سو ایمان راوړې په الله باندې پر از اخرت باندې زالک خیرن دا فیصله په قران او سنت دی را فائدہ من ادا اللہ وطن خیرن و تن رزا شین ف او د دې ډیر ښه ستعاقبت چې تاسو باندې مصیبت نخلاص سي استاسو هغه اختلافات او غدښمنه بدې ردي چې یو په بل په یو په جلسه څوک بل په سي دې مصیبت نو نخلاص سي واحسنوا طویلان ډیر ښه ستعاقبت بیروځي ښه ګور دو حکم ذکر شو چې عمره او توي چې حقونه ورکه د توی ته وی چې دا سمو شران تعبداری وکولل امر منکم نو ګورو قران رد کی دے د منافقانو باندې بولي په کامو د رعیت کې يهودو نقصان کو او په کامو سلطانيهو کې کی منافقان کوي نو دا ملک چې نن نشی راتله د خلکو ولا دروازه باندې کړی راکنه ته دنیا د اړولې سرمایدار لا دا غینه چره دنیا کې صحیح اسلام رات لشی د زجر ده ها الم تران ګور ته ال الذين کسانو تايزعمون چې دعو کوي انهم امنو بما انزل اليكم انزل من قبلكم چې دی ایمان راوړل دي پاغه کتاب تا تنازل شوی دی او پاغه کتاب نو چې مخکستان نازل شوی دی داوی دار جامو ګمومن نه نیو مون قران منو پیغمبر منو تاسوی وای او چې واخ راشی فیصله راشی نو یې نمون په قانون کو الیک قانون څه شي ا قرآن قانون نه دی نه دی شیطانی قانون ته وایخه چې پويږي چې دی کې زمونږ نقصان دی او چې پدې کې فایده نو نبی الرحمن دیوی چې شریعت بک او په قران به کو سور نور کې ورا شیخه دې تم ناق قان وي یریدون ایتها کمو ال تغوتین د دې دایره د مطلب دی چې دا فیصله ووسی شیطان ته تغوتان وقد امروا ان يكفروا به او حال لري چې دې ته امر کړی شوی دی سورې بقره کې چې د توغوت نوازن ساته هميک فور به توغوت وي او ایمن بالله فقذستم څه دي دا حکم شو دی چې توغوت بن نه مانه ايک فور به کفر ستوي انکار دا توغوت څوک دی ويريد الشیطان ايذللام ذلالم بعیدا اراده لری شیطان چې گمراه کړي د لره په گمراهی لری سره فیصلہ ته نه تیاریږي د قران او سنت ښا وایدا عقیله اللهم کله چې ویل شي تا په دعوت کې تعالو الایمان زل الله و الای الرسول راشه اغه کتاب چې الله نازل کړل او راشه پیغمبر ته چې فیصلو کې رایت المنافقین نان ان کسودان ونی په منافقان خلق چې اوري بستانه پور په اوري دو سر غوري ګم ندی پهلا دمرغه قرآن او سنت نه تختی الله وي تخو اغه نه او که سچل دا بیا الله رب الاول عزت د اسلرا لېګلې فقيه دا اشاره کې قرآن کې دي ته تعریظ وي باید یا تون داسې چې بغیر د یو واقع نه حل کیږي ته یو يهودي او د مسلمان شر جګړه و نو يهودي راغو چې راځي چې نبی لي سلام ته لورشو ځکه یو يهودي مخو فیصله او پاګه کوما هغه مسلمان و تاوي چې نستا سو قاضي سي پشته کنه کعبه بنو اشرفو فیصله خو قاضیان کوي هغه لورشو شو وی ګور کعبه بنو اشرف سوک دی چې پیغمبرشت دې نبي هغه تاساجد ته ودی یې کړو اخر مجبور ہے نبی علیہ السلام لرالو نبی علیہ السلام فیصلہ په حق دی یهودی کې وکړه ا مسلمان کې اغلاو کا نفا صحیح نو کنا لرا روان شو نا مسلمان و تاوی چیرې خو حضرنه چې د نه تطوسو کو خیر دې دی غوم ډیر زبردست سره ناغه لرالو د او ته نوې چې نبی علیہ السلام کنا ابو بکر هم فیصله دی يهودي په حق کې وکړه دا, دا خبره صحیح بیه مسلمان خلک نن تنگو ته وی چې حضرت عمر رضی الله عنه لول شو داغه فیصله دی زبردستې نورالو يهودي به توې چې یې سړي اوس پیغمبر فیصله کړی دا خو به نه خیر دی تاسو که کنا راي حضرت عمر رضي الله عنه راوي ستد کور يهودي او تاوي چې زمون فیصله پیغمبر کړی دا هدي په ویني رضانو ما خو خو حدا حضرت عمر اغه مسلمان تاوي چې اها قزا کا د دې چې سویدارشادي ناوي او په بس زرا زم کتاب راوړم اچلار خپل تور را واغستہ اڑوینکا تا منافق نه سرواو یہودیت منڈکڑا چی گنی اوهو غبل جور شو منافقان خدایری زمانه سرمایہ دارو چالاک خلقی کنا باقی جر گئی جوړ کليو نبی علیہ السلام چې قتل شو بیګونا او قصاص خوشته کنا دا آیاتونه شو چوند څه شي قصاص اخو کافر او چې د پیغمبر فیصله نه مناله او کافر قصاص کو نه او جبریل امین راغ او نبی له سلام ته وی چې عمر نوم بدل شو د فاروق وای زکه د حق او باطل فرا حکم دا سه پکاره تا ته قران اغه ته اشاره کوي فكيفه سرنگې به حالت اذا صاحبتم مصیبتن کله چې ورسېږي تا مصیبت په دې دنیا کې بماقدمت ایدیهم د خپل عمل د وجنا په سبب دا غي چې مخکې کړي لا سنودې او بیا ګر رشیتاتا یحلفون قسمون کئ چنا ننده خدای مطلب نو چیزه د پیغمبر فیصله نمن عمر سیبل پدې رالو چې دې بزمن غرو او کې مونږ بل سره ملیاو کې دا ظالمانه بالله دا قسمونه کوي په الله باندې چې اراد نه له احسان او توفیقا زمونږ اراده خدا نه و چ موږ کار کوو مگر صرف احسان او جور یاره یو بل سره جوړ او رسول خوش بس اګورا دې ولګې نو خبره کیفی کارونه که جذبی نه کار واغستو الله رب لذتوینا اولئک الذین داغه منافقان دی علم الله ما فی قلوبهم چلهخه خبر ده داغه منافقتنا چې دی پزړونو کې ده منافق غنفاق خو پزړی کې ده کنه په خلیق واغ انکار نکړي الله داغه نه خبر ده فا آریز آنهم مخوالا وددینا کو جرگی رازیه و تا صدق احساس خبره کئی نمخوالا آتینا چو ایزا نیم سم ما تا وقت نشتا وعیزهم او نسیت و توقع چو گورا منافقان خلقی ہے په قرآن هم یقین نشتا دیده دی پیغمبر پا پیسلہ هم یقین نشتا دیده تو باو باسه وعیزهم وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ايه پیغمبره خبره و توقع سنگ خبره درس خبره چه او رسید دی ظلونتا قولا بلیغًا فی أنفُسهِم يودا مانا درس اثرناک خبره و توقع چه دی ظلوتا و رسید فتا د خلکو نه یضاکا د وصول د دعوت ها چې خبره داسي چې د دا خلکو په مخ کې یو بنده تکینو هغه په زد کې راشي نبی مانی د خلکو مخ کې وته مکو کنه خپلې بوزا او ځان له وسره خبره وروکا چې روړه ده کار خنه دي او د استاد پر نقصان دی او ستخر خوایې کومه هغه به و کنه اجه تا ته په غنا کې وي چې نشو تا په مانزه کې ځانګر او ټوپې سمول او هغه وای چې ستا غنا دي شوی نو نو لهم في انفسهم قولا بلیغا هو یذی تا خبره ځان لا د دې په نفسونو مجلسو نو کې هغه خبره چې اثر ناکایم وامارسللام الرسول الا ليتع باذن الله مونږ نه دیګلې اس پیغمبر دنیا ته مگر صرف د دې لپاره چې دا وتاه بیداریو کښې یو دا د الله حکم دی پیغمبر چا تذان دی ویلي چې زمو تعبیداریو کښې زده تو ایمان نه باذن الله ته الله په امر سره زلته ځنماناسو الله امر کې خلقو ته چې د دې بیا اللہ رب صحیح طریقہ التا یهودو تا صحیح طریقہ و خوا چیرک دی دا سویدیو چی سمعنا واتواعنا کنا ادلتا منافقانو تا طریقہ خی بس د الله خدا کا کار دی صحیح لار خی خلقو تا وعل اللہ قصد السبیلی. نو ساللہوی کدی منافقانو دا سکرے وی کنا چکلا قتلو شو سرے مر شو رضیبر هغه له پیغمبر ته اوغه ته ویلی چې تم زموږ د لپاره سوالو کوم به مونږه ولا نه سوال کوم چې لا مونږه دې نه بچ کی کنا اتوبه استلې انده ډیره به تر وانه نږدې تنه د را جوړه کړو مقدمه چې به داوکه و مونږ به افي سوتوي اف اي ار کټ کو الله دې عام ولاونهم ازلموا انفسهم او کاش کچری دا منافقان وې کله چې دي ظلم وکاو پخپل زاننن وباندی چې د پیغمبر فیصله اونم انل جاءو کا او اغله ته تا فاستغفر الله پخپل هم دلانه بخنه غوښته و واستغفر لهم الرسول و او بخنه غوښته و د دې لپاره پیغمبر لوجد الله تواب الرحیم ديبه منته الله لرا توبه قبل انکه عمربان خو نه پويږي د الله په ذات باندې کنه دا ټول شيغي وګوره د مازي شيغي دي سمانه یعنی هغه وخت سره چې نبی عليه السلام حياتو او د دینه غلطي وشوه او د راغلې وي نو بس خبره وا سمشي وي اذ ظلموا جاءوك فاستغفروا لو وجدوا هغه واخسر خبري ياتي نوفصلين ياته او قول نقل کړې فقيلا سره او دا دې دا مطلب چې کم قول فقيلا سره نقل شي ناغه دې اعتماد ني چې چه چوي لري چې سونکو باندې چې او داغه نه गुन्हा اوس او امام دې کراذ نبي عليه السلام په قبر رافريوته او اوځه چې ما اورېدلې قران کې چې ولالو انو مزلم و او ما په خپل ځان ظلم کړی زه راغلې ما ته زما د پاره بخنه او ښه د قبر ن आवाज چې قد غفر لهکان ته ته بخنه او نه آیاتونه د پیغمبر د یونس رضی الله مرغ نفس کو حدیث کې راځي چې ان قطع ان عمله ده بنده عمل ختم شی بس بیا خداسه نشکه ده نو آغی بیا دلیل گرد دوله ده نو اوی مونگ با امزوه عجیب خلق ده اخدای آغی دومره نقصانو که آغی خبری که نا بعضی خبره دیره نقصانو که خبره چې دا چاویلی ده اسپتن لگه چه بانده چیسو که نقصان داو که چه وست خلق حجل داخلو که که تبي ادي اجیکم تعزیزونو تغواړي او ویده حج احکام د تخویقانه تل تبي ادي نو هغه احکام د دي جاري او بوتوي چیرې مدینه تللشي نو د مدینه په سرکار باندې زمو سلام کوا دیو مدینه تدي مخک کمکه تبي ادي د عمر کم ده کئ نو د بیت الله خبر او تنکه چل ته زماد لپاره سوال او دعا او غواړنه دا, دا وګورو بس د دې په نظر کې بیت الله نشتا صفه مروه نشتا حجر اسود نشتا خود مديني په سرکار سرکار دا د انم پیغمبر ته وصل جائز دي دا کم حدیث کراغلی دي ځان دیواله نوم یې دی سرکار خو گمراهي اکثر وی پاغم اسلام اسو کوله نوم نو لیکي چې دمانم <سلام> مان اولیکاو بیا تل کې به وای چې دیف لا نیسه له هم او خدای دې دا د نقصان ده خدا دلیل نه په دین کې چې خبره ښا فلا وربک فلا وربک چرې مؤمنان نشی کې د قسم مې دی فرښتہ باندي لا یومنون چې مؤمنان نشی کېم حتا ترې پوري یحکمو کا چې تا حاکم اومنی اے پیغمبره یو شرط داده فی ما شجر بین اوم پاغ خبره کی چې اختلاف شوي پامینس په سمم لائی جدو فی انفسی محرجم مما قویتا ابیا نمومی پخپلو ذرونو کی شک او تنگوال داگی فیصلینا چتا اکڑا دعا درم ویسلیمو تسلیمام اوستا فیصلیتا غالکی دی تر اخر تر مرگ پول نو اعلیویو صلی الله مسلمان کې دې شه الله وخا یو شرط داشو چې فیصله او پیغمبر باندې کوي هغه وخت سره اوس دا په سنت دویم شرط داشو چې فیصله وکي نو لکه وداغه نه تنګوالندر راوړي شک ونه راوړي چرته دا فیصله حقدا کنه دا او درې ماده دا چې بیا په ټولو مر په دغه فیصله باندې پیغمبر په سنت فیصله کوي او خوشاله بشي د دینه دا شرطونه دینه چې یو باندې پیغمبر په فیصله فیصله نه کوي د قران ويغه مسلمان نه یا عملو کې ورستو بیا په ایمان نه یې وروي تاماتوي چې سنت طریقه کو ټول خلق زمان خپه شو ولي هغه وی چې تاسو پلار په ماخمون او نکلو ټول خلق رانه خپش کنداستا کارو زبچری بیا داس نه کوم مسلمان نه نو ته په سنت باندې دومره خپش وي خلق زنه خپش نو چلبوي شي الله پاکه او خلق نشي خپکوله او بیا کلو وی وی داز المعامل کو په سنت خو بیا بیارو او نیم ته ار بیا نووي وي نو يسلم تسليما نه ماني وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْمٌ اللَّهَ زُرَنَا بَيَانِ مُنَافِقَانُتَا چه گوره شکر نو باسه چه ما تدیر دین اسان کرده او که ما دین گران کرده پشند بنی اسرائیلو چه ستاسو توبه بدائی چه زن قتل که ستاسو توبه بدائی چې خپل کل پریده داکار بام کلو بیا وَلَوَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْمٌ د فر کومونږ فرض کړی پهديبانند د انې تلوان پهسه کوم چېستاسو تو دا چې قتل کې خپل زانانونه ې خرج من دی کوم ی د خپلو کروونه نه ملک پرې د کلې پرې دی مالو الله چری دا کارنو کړ غېغاسان کارونه نه شي کولی اللهقللو منم اللهوي سک په کې داشته چې هغ تهار إلا قليل منهم كل يريخذ تفري نه کو نبی لي سلام سره سمرخ ال اقلا هجرت وک ولئن فعلو ما يواذو نبيه او کدی عمل کړي و هغه امر د الله باندې چې دی ته حکم کول شي په سره ابن عباس رضی الله عنهما ما يؤمرون به من التوبه والاخلاص کدا کار کوي کنه دې ته حکم کولې شي په سرا چې هغه توبې دي او د اخلاص نه کار غستل دي او د پیغمبر تابعداري ده لکه انا خیر اللهم دا وړي ډیر افاده منو وا واشد د تثبيتا او ډیر مضبوط بوهه د ایمان لپاره په دې خو ایمان مضبوطیږي وای زلاته نام ملتنا جرناز ایمان او دا وخت کې به مون ورکلې ودي تا د خپل طرف نه اجر ډېر لوی ولاهدینام سراتم مستقیما امون به دات کول ودي تا دلاره نیغي ترغيباتي اتباع رسول تولی ولي خبره فیصله شو روزا کنه افقان و کنه تیاریږي هروی مون ته په دی عمل ګراندي زمونږ غم خادي خرابي زمونږ رسم رواج فلا بیا بیا ترغیبات ور کوي جفلا و ربك قسم دک ایمان دره کومومن شوی څسوې دا کارونه نه وکړی کنه نو سوته انتهایی ترغيب ور کوي او من يتعللا ور رسولان هغه څوک چې تابع دار کوي د الله د حکم او د پیغمبر د سنت او فولایکا پس دغه تابعدار چې دی کنه معلذینا نعمل الله علیم دی بمارګری داغه چا سره چله په خصوصي نام کړل دي انعام تعالی هم کی چراغلی مرګری په چا سره من النبین چ پیرمبران دي واصدیقین او چ رشتینه خلق دي واشهدا او چ شهیدان دي د پلار په لار کې او او عام د امت نیکان صالحان دي سره بمګرتیه سنت کی دمر کمال وحسنوا لك رفیقا او ډیر بهتر دیدہ حلق او پمرګرتیا کی ذلک الفضل من الله سوال راوی چې زمونږ او د انبیا او عمل کې هډیر فرق دی زمونږ او د صدیقین او شهداو کې مونږ غي چرتر رسول غی تا نو څنګه به مونږ غی زما فضل له بازما فضل لمنی خبر اصل کې دی ایمان دا شکر او با سچ ایمان دی صحیحو په عملونو کې لږه تفاوت لري کوي حدیث کې راځي چې یو بنده به جنت ته لورشي چا پیر ووګورینو لوبه مور او پلار نو به اولاد یې نو به ورونه خويندې نو هغه تاسو کې چې غي نو یذته ویلې چې غي ستمر ته به تنرسې کنه تا چې کوم خوارې او کم मेहनत کړو نه بوي چې ما ځان نه نه کړي ما دیلہ کردی. دی لګره چې دی ما سره جنت کې او نو ټول بولو وی راولي او دا قرآن کې راي سوره طور کې چې ال حق نا بهم ذریاتهم بإيمانن زبدي سره ټول بال بچ را جمع کوم زکه چې ایمان خو ټول یو شان تي اوخه او د عمله کميزه اتي به توباسما يمحل الله او ويثبت اخوذ الاکار محو اثبات خو الله کوي کنافا نو دا هم هغه مسله راخه چلوې ده عمل تفاوت پریدا تبو انبياو سره او صدیقین سره جوادا او صالحین سره ناس ته وياد ساته چم ايتؤ الا ورسولا چا قضا او عمل ل صحیح کنا امام رازی وی كل من صدق بكل الدين لا تخالجه في شيء فهو صدیق حرغبندا چې په ټول دین باندې یقینو کو او ځل کې شک نه راته نو دی صدیق دی صدیقین وی لیکنه حداو صورت حدیث کې عمرشی چې الذين امنوا عامل الصالحات اولائک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم چې هر مؤمن صدیق دی دا فضل دې ځلې طرف نام دا, دا, دا چې دا عمل و جندا وكفاب الہی او کافی دې لا پو هر چا پحال باندې دا دریم حکم راغې دامن کې دومره کلام ولیو شو منافقانو په کلانجه جوړا کړه الله حکم تابیداریو کې هغه ریتابدارین کول نه دا دریم حکم دی چې خلق دی په تیار کې پرات دی اجازه د خپل دین او د خپل کلمې او د خپل ایمان نه خبر نه پاسه او دا غیذ اصلاح کوشش وکه کنه یا ایو الذین من وایمان ولو خذو حذرکم واخلزان سرا احتیاطون حذر خو یری ته وی انکم شی چتا سودا غی نه یرا کوه وداری د ځان سره اسباب واخلې ای ما فیه الحذر من الصلاح و غیره امام راغب وئی ابو زاویو وئی ما یحذر به کالحزم و الصلاح اغسواخل چباغي صلاح خلق يرول شیم من الحزم و چګره انسان استقامت تے او صلاح او اسلام ده کافران چي ريګنه د وسلې نه دومره نېريږي د مومن د استقامت نه نېريږي يره وي بس په موږ باندې د روپ پروت ده چې کنه فن في روسباتن او زې ډلې ډلې کدي کې مصلحتي او ان فيرو جميعا په جمع باندې اغه امیر سے پوری کنه چې مونږ له کم قسم وتل په کار دي چې جدا جدا لور شو او کټول په یوازې باندې لور شو دا حکمران غو بس اوس بیا د منافقانو حال اغي چرته دا برداشت کيه الله وي وين منکم لمن لیبتی ان بے شک پتا سو کې دا سه خلق ته دي چې غیر استقی خلق د دین نه د جهاد نه اغي وي مزه سړو پارام کې نه وي مونږ نه سم تاسو هم کې نه اسوابت کوم مصیبت کوره استاد الله پلار کې ستکلیف قالان واي د منافقو قد انعم الله علي يا وروي په ما دل ډیر لوی فضل ولي اذلمكم ما هم شهيدا خو چې زو سره نعمتلې چې زداګه دې کې په موقع حاضر نومه کنی زمانه بهم لاسونه خپې بهې چقېیدلی وه د ډیر خوحاله پهبان لی نه سه کوم فضو من الله کو ورې تاته مو مینانوفضل او رام دله د طرفنا سراحمت او براکت ل کو ځ اف بیاو خوا نو چاپېره ګځې او داسې خبرې کوي پولناای د مناف کوڅ یا لطنی کوته معم فافو د فزن عظمای چې جزوم سره تل که نه نو ډیر مالوو غنیمت به می را وړ دکلا مسل کې مپول دغ د پهظیان کې چلهوي کا لم ت کوم و بين موتون لذا سی معلومیږي چې له کاستاسو د د پمین کې هیڅ تړاو نشته دا خبره خدای دا سې کوي چې تاسو د زمين کې هیڅ تړاو نشته رزق دې ویاله تني کونتم اوم کاش کو سره ونه دې ست کامیابی وې د دنیا مال تا د دنیا عزت تا فافوز فوزا عظیما د منافق دا ګا کامیابی ده ها چې دنیا سهولت او تحصیل شو او څو بس وی عزت په دولت کې دینو دا منافق خبره ده مسلمان بچرې دهس نه مسلمان وی عزت په ایمان کې دي په اسلام کې دي ا دې نه په دولت کې دي کامیاب شو بم په کامیابۍ لوي سره ترغیب ذکر کوي الله فليقاتل في سبيل الله الذين پس جنگ ذکر دي الله په لار کې هغه کسان یشرون الحیات الدنیا بالاخره چې ری جون د دنیا خرڅ کړي دي یبيعون ما انا جون د دنیا خرڅ کړي د اخرت په مقابل کې چې موږ دنیا تاجت نشته دنیا هم نه ده پکار الله خلق jihad کولش اغيده الله پهلار کې وتی شي چې چې ژوند د دنیا قربان کړي چې دې تا مجد نشته و د دنیا پرسته تا پریخو دو از مونږه اخرت ته اجت یو معنی ده او امام بغوي کوي نور مفسرین چې مرات تن مؤمنان دي او دا غي دا صفته چې ری دنیا هرڅ کړي دا اخرت یې غوستره څنګه چې سوره توبه کې براشي دې معنا کې تفسیر کشاف والا چې یشرون نه یشترون اخلي چېږيوند دنیا غستې دی غوړه کړې ده په آخرت باندې نو الله یرید جہاد کی چې علاج وشي تا هډیر لوي مراد ده, ده. چې وسره دنیا سره ډوره محبت کوي چې آخرته پیر کړې ده د بس علاج نو الله يفلی قاتل دله تور ورکه چې میدان توزي د زړه زړه زړه سيډه امره د نشي نو ښا دا بیا د منافقانو د علاج لپاره یوې نو ښا پس جنگ دیو کید الله پلار لار او کسان چې ری اغست دې جون د دنیا په واسه د کی چې دا غي د زړه د دنیا محبت لري شي او غوسو چې جنگ کید الله په لار کی فیقتل نو قتل کړي شو شهید کړي شو او يغ یا يا غالب شو غازي شو پساو پنو تی عجرن عظیمم زرده چی ور بکو موندت عجر دیرلوی دوارو لی عجر دخوا پو یو قتلی مخکرد دیوالی ای ارسوک چی دا اللہ پلار کزی جنگی گنوی با اول بداوی چې بس شهادت لی روان ما کامیابی نه د دنیا خو دی لی روان وما لكم ذم ترغيب سې تاسو لرا لا تقاتلوا في سبيل الله جنگ نکوي د الله پلار لار کې والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان او د را در احلاسولو دا, دا, دا کمزورو مؤمنانو چې نارینوم پګښتې زنانوم پګښتې او معشومان د کافرو په لاس کې گیر دی اوږي په ظلمونه کوي نو لار شي غیر اخلاص کوي نو د جهاد دو قسمه بیانته یو دديده پارکی چې د الله دینو چت شي اول دديده پارکی چې مظلوم خلاص شي د ظلمنا نو مظلومانی دل تدریخ قسمه بیانته من الرجال نو هجرت نو کړی د مکینه ولی عذروا وتا زنانهم ماشومانهم او ری په مکه کې مشرکانو او مشرکانو بظلمونه هر زمانه که دست اشتاکه نا ممنان توی پاسه او دا خپل خلق را خلاص که موسیٰ علیہ السلام تنویلی اللہ چلار شادا بنی اسرائیل لده فرعون نخلاس که ظلم پکی نه لے پری خود چه بویت لکنہ بنی اسرائیل پورې بوتلو وی ساراکی جون تیرہوئے اس دنی او چه ده ظلم نخلاس چاکا نا الذين اغمذلوا مظلومان يقولون ايواي فدعا کہ ربنا رب ظلمنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها من غبسه ذذکلينن ذذمکی معظمينا چه ظالمان دي خلق دديم قر الظالمه اهلها به حال متعلقيکو ذاس یو نوې چې القريه الظالمتي د دې کلی نه چې دا کلی زالم دي نه توبه ما کومه زماده الظالم اهلوها کلی ته ګونانشتا غوړي خلکو ته ګونان دي دا دی که الله رب العزت زموږه نظریه سموي چې خلق وي ویره زمانه خرابش وو هاګه <تصفح> لوی ملک خراب شو ملک نده خرابا زمانا نده خرابا خلق خراب فرانوی از ظالم اهلوها چه ظالمان ده خلق داغین ظلم ستوی روح المانوی بی شرک ظلم نازویم و شرک سر ملک خرابی کا نفع و بی المؤمنین و عن الهجرتیم او ضرر ور کول مؤمنانو ته او غیمه کول د هجرت نام دا ټول په ظلم کې راځي دا غی سوال کوي چې هل لا موږ غږی ملک نو باسي وجعلنا ملذون او تمو قرار کې د خپل طرف ناموږه پارا سوک امیر ولي بیر مشر نکو نکی کنه وجعلنا ملذون کنسیران امو قرار کې موږ د خپل طرف نا سوک مددگار وقال يا ما كما معزمه فتح شو فاطم کل صالی قبول شکانو نو نبی علیہ السلام په مکه کې سوق پره خوده اسید کو چې ملذن کولیان دا دا ستا سو امیر رسول حسین چې یوزل شپې نه کولو کور اس پولالو اسو اخوا کې وسره د د ماشوم کټ پروتو یحیی نا غاس बटو پونکلو او جده سلام وګرځه نشي د ماشوم چې د دې څه نه یریګینو چې بار یو قات نو ور یزوا پغې کړه ناګانی وي نا غاس تن یریذ بیا نبی له اسلام تعالی چې به غاس چل شي وی دا سکینه ده چې حدیث کې راځي چې کم ده کې قرآن لوستې شي نو سکینه نازلېږي او د الله رحمت نازلېږي ملائک نازلېږي نو دا حکوره ده دا هغه سید ابن حزیره ښا نو دې په مکه کې امیر پرې خو ده دا, دا یې سوال قبول شي کړه الذين <اللزینا> امنوا وکسان تي ایمان راول دي یو قاتلون الله ارې جنگ کوي خدای الله پزين کې دا الله د رضا ده پاره او کسان چې کافران دي یو قاتلون په سبيل الطاغوتین ارې هم جنگ کوي څوک رضا کوي طاغوت شیطان ورته غل په سر ور کوي او مال قرباني داسه خلق دي فقاتلو اولیا شیطان نو جنگو کې د دې مرګ ورو د شیطان سره الله یتا سو دینه یې اولیاء الشیطان اِنَّا كَيْدَ الشَّيْطَانِ کا زَعِيفًا یقنان چل وال او منصوبید شیطان دیر کمزوری دي دی، یو اللہ اکبر غاڑی نوار سبا د دا ترغیبات تی قتال بی سبیل اللہ تخوا وقفو